Не тільки знімок. Буває ж так, чи ні? Буває. Я згодений. Дійсно, іноді буває. Але не так тепер. О, зовсім не так. Ні-ні. Тепер надзвичайно, як ніколи в моєму житті, поважно. От ви іронічно згадали про шлюб. А я спитаю вас. Який з двох варіантів вам миліший? Один такий. Мужчина заслужив добру репутацію своєю коректною поведінкою і взяв шлюб із жінкою, що йому сподобалася, як і в Індії. Після того потай зраджує її в частих нагодах. Я маю силу знайомих, і немало з них так роблять. А рідкісні на окремий приклад без того. Глянемо на другий варіант. Чоловік з поплямленою репутацією найщирішому і вкрай рішучому побажанні відчиститися, взяв шлюб з особою, що її полюбив безмежно і навіки, і застається вірний, її бездоганно до своєї смерти, не зраджуючи навіть думкою ніколи. Який з двох випадків для вас кращий? Ну, немає іншого вибору, тільки другий приклад мені до душі, як думаю, і для інших жінок. Зоряниця моя, скрикнув конструктор. «До такого шлюбу я безповоротно приготувався. З посвятою досмертно тільки з вами одною». «Як? Приготування на шлюб зо мною?» подивувалася аж нестримано Марта. Вона після вибору другого варіанту хотіла примітити, що воліє собі варіант інший, третій, коли порядний мужчина чистої поведінки одружується і не зраджує, але змовчала, не бажаючи образити співрозмовника». І от чує освічення і вражається до почудованості, бо так прямцем із несподіваними висловами настало, що хоч про нього потай вона собі подумувала зразу ж по виході з церковних дверей, коли він звернувся з просьбою про згоду на дуже важливу розмову. І вздогаді вона покладала. То сама її краса найбільш певно могла покорити назавжди навіть такого збитого з доброї дороги, як Аркадій. До того ж їй часто смуткувалося, що от пропливають роки, а вона вже по відсвіту юності, В різний час досі дівує, а надто гострого перебору залицяльників, все хоч гарних, а для неї невідповідних характером і манерою поводитися, далекою їй і прикрою. Так що Аркадій об'явився якраз надогідливу для нього годину і не почув різкої відмови. Тільки одну повторну осторогу проказала Марта. Неймовірно, ми ж так мало знайомі Мало? Ні, цілком досить, аби полюбив вас навіки І в цьому клянуся святістю царської брами, перед якою ми стояли в молитві Хоч так присягати не годиться Але ж тут особливий випадок При потребі переконати вас, щоб знали, яке почуття моє до вас чисте Чи могли б хоч трохи довіритися в дружбі І згодом полюбити теж хоч трохи, а може й сильно Аби ви побачили тут чесний намір, я кладу обітницю. До самого шлюбу, скорого, ви тільки моя подруженька Люба. А після вінчання в церкві, нерозторожимого ні в вік. Ви моя єдина палко-кохана дружина, жона моя. Так буде, якщо згідні. Чи переконались? Підожіть, так неочікувано все. Не можу зібратися з почуттями і раптово сприймати думку про таку рішучу зміну всього життя напевно, перебиралися з однієї квартири на другу. Проста справа, а все ж належить освоїтися в незвичному стані. Міняється вигляд довкружності з іншими речами, і мусимо переладнатися. І краєвид за вікнами змінений, сусіди не знайомі зовсім. Ні віддаля, а треба зживатися з ними і звикати до їхньої вдачі. Чи знали такий поворот? Часто міняв кімнату, дуже часто, по різних країнах. Я припускала, там поворот різкий в одинокому житті. Наскільки ж більша переміна по шлюбі. Доводиться кожному жити з особою іноді зовсім іншого характеру, з несхожими зацікавленнями, звичками, нахилами. Всякий день і так довгі роки в одній сім'ї. Через це неможливо для мене раптово перейти до родинного життя. Та ми властиво... Сторонні персони одна для одної. Очевидно, сенс, я згоден, згоден безумовно. Слід ознайомитися взаємно, ніби в попередньому іспиті. Чи пощасливиться нам переступити через поріг нашої дотеперішньої відчуженості, про що найбільше мрію –